Мабуть, людину нелегко перетворити на робота навіть у тому разі, коли на це витрачаються десятиліття. Здавалось би, добре відпрацьована програма раптом дає збій, і програмісти не розуміють, де й коли вони помилилися. Їм не втямки, що помилка закладена в самому намаганні переробити людську природу, як і природу взагалі. Цілком непроникно тримався зі мною Ігор Малишевський, працівник редакції журналу «Вітчизна». Він проходив повз мене так, мов би, ми не знайомі. Треба сказати, що парторганізація при вітчизні була невелика. Збори і партнавчання провадилися в скромному за розмірами кабінеті Дмитерка. Отож, Ігореві нелегко було вдавати, що він мене не впізнає. Але Малишевський дуже старався. Раніше я симпатизував Ігореві, помічав у ньому розум і начитаність. Молодий, підтягнутий, вище середнього зросту, він здавався уособленням сучасної інтелектуальної еліти. Одного разу ми задискутували з приводу ставлення до Землі. «Я стверджував, що гумусний покрив планети належить бачити, як живий організм, адже ж ми ніде не помічаємо, щоб живе народжувалося з мертвого. А хто ж здатний народжувати більше, ніж Земля?» «До Землі треба ставитися так само, як до машини», – твердо і дещо амбітно заперечив Ігор. «Земля жива не більшою мірою, ніж трактор або комбайн. Засіб виробництва і тільки. Саме тоді, коли ми отак, без будь-яких сантиментів, бачимо землю, можна змусити її родити і одувати. Докучаєв називав родючий хар землі живим тілом, заперечив я, втрачаючи певність, що дискусію слід продовжувати. Окрім Докучаєва, був іще Маркс, повчально мовив Малишевський. Не зразу можна побачити в цій короткій суперечці пріру, яка лежала поміж моїм світосприйняттям і поглядами на світ Малишевського. Я, власне, відразу і надав певного значення цим світоглядним розбіжностям. Лише значно пізніше, думаючи про людей типу Малишевського, я збагнув, що саме тут належить шукати ключ до розуміння їхньої бездуховності. Розум і душа належать до різних категорій, хоч і зливаються в логосі. Давно відомо, можна володіти гострим умом і при цьому мати глуху і сліпу душу. Ба більше, взагалі не мати ніякої душі, тобто бути бездушним. Таким, скажімо, був Корнійчук». Нерозумним його назвати не можна, але не тільки мені доводилося пересвідчитися у його цілковитій бездушності. Саме тому він і прижився на кремлівських верхах, що мав цю якість. Там майже всі були такі ж самі. Докорінні причини цього явища надміру складні, вони сягають у природу космосу. Та якщо говорити коротко, то на мою думку, розумність є властивістю білкового комп'ютера, який ми називаємо мозком. Мозок наділений досвідом лише земної сфери. Душа, що живе автономно щодо мозку в підсвідомості, володіє досвідом абсолютним, що належить цілому всесвітові. Ось чому душевні порухи завжди багатші і щедріші завчинки спонукані самим тільки розумом. Хтось керується лише розумом, без участі душі, а інші навіть не замислюються, чому вони вчинили так чи так, але зроблене ними завжди виглядає великодушно. Завідувач відділу прози Микола Олійник, що був значно старшим від Ігоря Малишевського, проти нього виглядав старомодним дядьком. Та при цій зовнішній старомодності Миколи Яковича, він був глибоко душевною людиною. Я бачив, як він страждає від того, що з гори надійшла в казівка припинити підготування до друку мого Роману «Орлова балка». А Роман уже був готовий до того, аби заслати його в типографію. Його зняття з плану Микола Якович переживав так, бо цім-то саме він був у цьому винен. Олійник не тримав у таємниці чия-то вказівка. Вона надійшла через Богдана Чалого від Валентина Маленчука. Якщо казати про найближчого духовного родича Ігоря Малишевського, то ним був найстарший із письменників Іван Ле. Добре відомий стукач, що з великою насолодою спроваджував своїх колег у тюремні застінки і в 37-му році, і в 49-му, та й пізніше. Він першим виступав на паркзборах у вітчизні, що виключали мене з партії. Почав із того, що Руденко, мовляв, маленька людина, і література не зазнає жодної втрати, якщо цей письменник зникне, мовби його ніколи, і не існувало. Багато про минулий часу з того дня, але мене й досі не перестають дивувати блюзнірські слова про маленьку людину. Мабуть, цей самий мотив виправдовував Івана Лео у власних очах, коли він писав доноси, за якими чекійські воронки знелюднювали письменницький будинок. Другим виступив Олексій Ющенко.